Розділ 5. минув два місяці заходив вересень, а швидка фортуна, якою Дюра сподівався, щось дуже на його думку барилася. Найбільше турбувався він непомітністю свого становища і не добачав шляху, яким вибитись на верховини, де знаходять шанобу та гроші. Він ніби замкнений був у своєму непомітному репортерському ділі. Замурований в ньому невихідно. Його цінили, але поводилось з ним відповідно до його рангу. Навіть Форестіє, якому він силу послуг зробив, не запрошував уже його до обіду. Ставився до нього як до підлеглого, хоч і називав на ти, як приятеля. Щоправда, в ряди годи дюра щастило. При нагоді вміщати статейку і набувши в роботі легкості пера і такту, якого бракувало йому, коли писав другий нарис про Алжир він не боявся вже відмови на свої дописи. Але від них до самостійних статей та знавецьких розправ на політичні теми була така ж відстань, як між візником та паном на алеях Болонського лісу. А найбільше принижувало його, що двері світських домів були йому зачинені, що ніде не трактували його за рівного. Та й з жінками не випадало йому ближче зійтися. Хоч декотрі відомі актриси Часом приймали в справах дуже зацікавлено і незмушено. До того ж, він з досвіду знав, що всі вони – світські і комедіанки, мають до нього особливий потяг, раптову приїзд. І почув нетерплячку з триноженого коня, не знаючи тих, від кого його майбутність могла залежати. Нараз збирався він відвідати пані Форестіє, але згадка про останню зустріч спиняла. Принижувала його, та крім того він чекав, що й сам чоловік його запросить. Тоді згадка про пані Деморель згадав, що вона просила його заходити, і з'явився до неї якось вільної днини. «Я завжди до третьої вдома», – казала вона. Він подзвонив до неї о пів на третю. Вона жила на вулиці Вортей, на п'ятому. На дзвінок вийшла розпитати покоївка і сказала, пов'язуючи чепчика, «Пані вдома, тільки не знаю, чи встала вона». І розчинило до вітальні двері, що й так були непричинені. Дюра зайшов. Кімната була велика, але мало і недбало дбало Вицвілі старі крісла стояли рядком стіни, як служниця їх упорядкувала, бо ні в чому не почувалася дбайливості елегантної жінки, що своє помешкання любить. Чотири вбогі картини, де змальовано човна на річці, корабля на морі, вітряка серед долини, та дроворуба в лісі, висіли на мотузках, ще й колесу, крім того. Давно вже, мабуть, висіли вони отак перед байдужими очима господині. Дюра сів і почав чекати. Довго чекав. Потім розчинилися двері і убігла пані де Морель в японському пенюарі з рожевого шовку, розшитому золотими краєвидами, з синіми квітами і білими пташками, і скрикнула. «Уявіть, я ще лежала! Як мило, що ви прийшли! Я певна була, що ви мене забули!» Вона в захваті простягла йому обидві руки, і Дюра, почуваючи себе вільно, в скромному помешканні, узяв їх, але поцілував одну, як зробив колись Норбер Деверен. Вона попросила його сісти. Потім сказала, оглядаючи його з голови до п'ят, «Як ви змінились, покращили з вигляду, Париж вам на користь!» «Ну, розповідайте новини!» І зразу ж почали розмову. Ніби давніми знайомими були, почуваючи між себе зародження раптової приязні, почуваючи той доплив довір'я, інтимності та захоплення, що за п'ять хвилин робить друзями людей однакової вдачі і походження. Зненацька молода жінка здивовано спитала. «Чудно, що я так з вами розмовляю. Мені здається, ніби я вас знаю уже років з десять, «Мабуть, ми друзями будемо. Згода?» Безперечно, відповів він, і посмішка його сказала ще більше. Вона здавалася йому дуже спокусливою в блискучому м'якенькому пенюарі, не такою витинченою, як пані Форестіє в білому, не такою гнучкою та ніжною, зате збудливішою і гострішою. Коли побачив пані Форестіє з її нерухомою граційною посмішкою, що водночас і вабила, і спіняла, що немов казала, «Ви подобаєтесь мені, та заразом бережіться!» І якось справжнього змісту не можна було збагнути. Тоді йому хотілося передусім упасти до її ніг, цілувати тонке мережево на корсажі і дихати пахучим теплом, що знімалося з надгрудей. А коло пані Демарель почувався грубіше, певніше бажання, що тремтіло в його руках перед опуклими обрисами легкого шовку. Вона говорила без перестань, пересипаючи свою балачку легкими дотипами. До них була вправна, як той майстер, котрий вміє опанувати складну роботу, дивуючи інших своєю спритністю. Він слухав її, думаючи, добре було б запам'ятати. Можна чудово паризьку хроніку написати, коли навести її на розмову про злободенні події. Але у двері тихо-тихенько постукали. «Можна?» – гукнула пані Демарель. З'явилась дівчинка, підійшла просто до дюра і подала йому руку. Мати здивовано прошепотіла це справжня перемога. Не пізнаю її. Молодик, поцілувавши дитину, посадив її поруч і почав серйозно та ласкаво розпитувати, що вона поробляла, відколи вони не бачились. Вона відповідала тоненьким лейтовим голоском, з поважністю дорослої. Годинник подзвонив третю. Журналіст підвівся приходьте частіше, сказала пані Дамарель, говоритимемо, як сьогодні. Я завжди буду рада. А чому? «У вас у Форестіє не видно». Він відповів, «О, це дрібниці, діла багато. Сподіваюся, що здибаємося у них цими днями». І пішов з невиразною надією в серці. Форестієві нічого про цей візит не сказав, але наступними днями його не покидав спогад. Ба, більше ніж спогад, якесь відчуття нереальної і невідступної пристрасті до цієї жінки. Йому здавалося, що він уже трохи нею заволодів. Бо образ її тіла стояв йому в очах, і зачарування її вдачею лишалося його серці. Її образ не давав йому спокою, як трапляється це іноді після того, коли перебуваєш з кимось чудові години. Так ніби підпав під дивну, інтимну, невиразну і хвилюючу вдачу, чарівну своєю таємничістю. За кілька днів він зробив і другий візит. Покоївка провела його до вітальні. І назустріч йому вийшла Лорін. Вона вже не руку опадала, а зразу підставила своє чоло і сказала, «Мама просила вас почекати, вона вийде за чверть години, бо ще не одягнена. Тим часом я буду вам до товариства». Церемонне поводження дівчинки тішило Дюра, і він відповів, «Чудово, пано, мені дуже приємно буде з вами чверть години, але попереджаю вас, що я зовсім не серйозний і граюсь цілісінький день, пропоную вам погратися в кицьку на сідалі». Дівчинка була вражена, потім посміхнулася, як справжня жінка, на вигадку, що її зніяковіла, і здивувалася. В хаті не можна гратися, прошепотіла вона. Мені байдуже, провадив він, і я скрізь граюсь. Ну, ловіть мене. І почав кружляти коло столу, підбираючи її, ганяючись, а вона ходила за ним, посміхалася з ввічливо вибачливістю. Часом руку простягала, щоб схопити його, але бігати не зважувалась. Він спинявся, пригинався, а коли вона підходила дрібно і непевно, як чортик із скриньки, підскакував і кидався в другий кінець вітальні. Це розворушило її, і вона засміялась нарешті. Її розпалившись, пустила за ним бівцем, радісно і боязко гукаючи, коли здавалось їй, що нас догнала. Загороджуючи їй дорогу, він підставляв стілець, вона крутилась коло нього, потім він кадав його і хапав іншого. Ларіна вже бігала, захопившись утішною новою грою, почервоніла і митушилась у дитячому захваті після кожної втечі, хитрощі та виверту свого товариша. Ось вона вже зовсім спіймала його, а він схопив її за руку і підкинув до стелі і крикнув. «Кицька на сідалі!» Зачарована дівчинка бовтала ногами, щоб вирватись, і сміялася від щирого серця. Вийшла пані Деморель, геть спантиличена. «Ах!» «Лорена! Лорена грається! Ви чарівник, добродію!» Він поставив дитину, поцілував матері руку, і вони сіли втрьох. Дівчинка посередині. Їм хотілося побалакати. Але Лоріна, така мовчазна, звичайно, тепер від захвату говорила без угаву. І їй довелося виряджати до дитячої. Вона пішла мовчки, але сльозами на очах. Коли залишилися самі, пані Деморель знизила голос. Ви знаєте, у мене великий план, і я думала про вас. От що, я обідаю щотижня у Форесі, і коли неколи частую їх натомість у ресторані. Не люблю приймати в себе, не створеною для цього. Та крім того, не розуміюся ні на господарстві, ні на кухні, ні на чому. Люблю вільно жити. Так я запрошую їх і ряди годи до ресторану, але втрьох нам не дуже весело, а мої знайомі з ними не знаються. Ви ж розумієте, я прошу вас бути з нами у суботу. Ми зберемось у кав'ярні ріш. О пів на восьму. Знаєте, де це? Він радо погодився. Вона сказала. Нас буде тільки четверо. Пара на пару. Для нас, жінок, це надзвичайно маленькі бенкети, дуже втішні. На ній була темно-каштанова сукня. Вона визивно і кокетно облягала її стан. Стегна, груди та руки. Дюра якось невиразно подив брав. Якось не зрозуміла ніяковість від розбрату між її старанним і добірним убранням та видимою недбалістю до свого помешкання. Все, що одягало її тіло, що торкалося його інтимно і безпосередньо, було ніжне і тонке, але все інше її не обходило. Він покинув її, збігаючи, як той раз, відчуття її незримої присутності, що й неї доходило до галюцинації, і дедалі нетерпляючіше чекав призначеного для обіду дня. Взявши вдруге в зажиток чорного фрака, бо кошти ще не дозволяли йому придбати вечірнього костюма, він перший з'явився до місця на кілька хвилин передчасно. Його привели до третього поверху до маленької кімнати – в червоних шпалерах, що входили до бульвару своїм єдиним вікном. На прямокутному столі за чотирма накриттями лежала біла скатертина. Така блискуча, що здавалося налакованою. А шклянки, срібла та грильня весело мінялися під вогнем дванадцяти свічок у двох високих свічниках. У вікно було видно велику пляму ясного зеленого листу на деревах, освіченого яскравим світом окремих кабінетів. Дюра сів на низеньку канапу, червону під колір шпалер, і старі пружини вігнулися під ним так без силу, що він, мов, у яму провалився. У всьому розлогому будинку він чув невиразний гук, той шум великих ресторанів, що створювався від брязкуто посуди та срібла, хапливої й тихої ходи прислужників по килимі в коридорі і стукото розчинюваних на мить дверей, що за них вихоплювався гомін тісних кімнат, де сидять обідаючі люди. Увійшов оресі і потиснув йому руку щирою приязню, якої ніколи не виявляв у редакції французького життя. Дами наші прийдуть разом, сказав він, що за чудова річ оці обіди. Потім оглянув стола, погасив відразу газовий ріжок, що блимав, як нічник, зачинив одну половинку вікна через протяг, і вибрав собі затишне місце, заявивши Мушу берегтися. Місяць мені краще було. А ось знову погіршало. Застудився у вівторок, коли з театру вийшов. Двері розчинилися, і в супроводі метр до теля війшли жінки в уалях закутані, обережні, чарівною таємничою ходою, властивою їм у місцях, що мають непевну славу. Коли Дюра вітався з пані Форестє, вона покартала його, що він не заходить, і додала, посміхаючись до прительки: «Звичайно, ви волієте краще пані Деморель, для неї у вас знаходиться час». Потім усі посідали, і метр Дотель подав Форестє карту вин. «Давайте чоловікам, що хочете!» – скрикнула пані Деморель. «А нам – замороженого шампанського, найкращого, ніжного шампанського, та й більше нічого!» А коли слуга вийшов, заявила збуджено сміхаючись. «Хочу сьогодні сп'яніти, ми влаштуємо тут банкет, справжній банкет!» Форестій, ніби й не чув її, спитав. «Ви нічого не маєте, щоб зачинити вікно, мені уже кілька днів заклало в грудях!» «Ні, прошу». Він зачинив і другу половину, і сів, заспокоївшись та прояснівши. Дружина його замислено мовчала і не піднімала від столу очей, усміхаючись цією невиразною усмішкою, що, здається, завжди обіцяє і тільки ушукує. Подали крихітні і масні остенські устриці, схожі на маленькі вушка. Вони танули між піднебінням та язиком, як солоні цукерки. Потім після супу подали рожеву. Як дівоче тіло Форель, і гості почали балачку. Говорили спочатку про скандинавську подію, що наробила шелесту, історію із світською жінкою, яку приятель чоловіка її застав в окремому кабінеті, де вона вечеряла чозоземним князем. Фаресі дуже з цієї пригоди сміявся. А жінки казали, що той нескромний балакун, негідник і мерзотник. Дюра теж був їхньої думки і голосно заявив що в таких справах кожен чоловік чи дієва особа, він там чи вірник, чи простий свідок мусить мовчати, як домовина. Він додав, яке б чарівне було життя, коли б ми могли покладатися на цілковиту або пільну скромність. Часто, дуже часто, майже завжди жінок якраз і спиняє страх, що таємниця їхня виявиться. І спитав, посміхаючись, хіба ж це не правда, скільки жінок віддалися б Раптовому бажанню, несподіванці, хвилини, безцямній примці і любовній фантазії, коли б не боялися заплатити анебним скандалом та гіркими слізьми за коротке і легеньке щастя. Говорив він палко і переконливо, не мов справу свою, обороняв. Не мов казав, зі мною нема чого боятися, спробуйте то побачите. Вони дивились на нього битві, захоплюючи його поглядом, вважаючи, що говорить він добре і правдиво. Потверджуючи дружньою мовчанкою, що їхня незламна мораль, пережанок недовго встоїла б перед певністю таємниці. Афоресіє, що розлівся на канапі, підібгавши під себе одну ногу і затнувши за жилетку серветку, щоб не заляпати фрака, промовив зненацька, переконано і скептично засміявшись. А вже ж! Вони б надолужили, аби певні були мовчанки. Сто чортів! Бідні чоловіки! Мова пішла про любов, не визнаючи її вічну, Дюра вважав, що вона може бути довго, може створити щирий зв'язок, ніжну приїзд, довіру. Єднання тіл тільки зміцнює єднання сердець, але він обурювався на болісні ревнощі, драми, сцени та страждання, що майже завжди супроводжуються розривом. Коли замовк, пані Деморель зітхнула. «Так, це єдина гарна річ в житті», і ми часто псуємо її надмірними вимогами. Пані Форестіє додала, граючись ножем. Так, так, це єдина гарна річ у житті, і ми часто псуємо її надмірними вимогами. Пані Форестє додала, граючись ножем. Так, так, гарно бути любленою. Здавалося, що мрії її полинули десь далі, що вона думала про щось, чого не зважувалась висловити. Далі страви не приносили, і вони попивали в ряти годи шампанське, жуючи шкуринку з круглих хлібців. І думка про любов приймала їх поволі і нестримно. П'янила помало їхні душі, як ясне вино, що попадало по краплі їм у горло, запалювало їхню кров і хвилювало душу. Принесли телячі котлети, ніжні і пухкі, розкладені на густому ложі дрібних гостролистих шпарагів. А чорт, «То гарна річ!» – скрикнув Форесьє. Всі їли поволі, смакуючи добірне м'ясо і жирно, як вершки, городину. Дюра провадив. «Коли я полюбив жінку, то нічого для мен не існує!» Сказав це переконливо, захоплюючись думкою про насолоду кохання під впливом насолоди від смачної їжі. Пані Форесьє прошепотіла своїм звичаєм байдуже, ні, з чим не можна порівняти щастя від першого рукостискання, коли одна рука питає «Любиш мене?», а друга відповідає «Так, люблю». Пані Демарель, що знову випила хильцем шампанського, весело сказала «Я не така платонічна», – всі засміялися, ухваливши її слова, і очі всіх заблищали. Форестій ліг на канапу, розкинув на подушку руки і сказав поважно. Така щирість робить вам честь і доводить, що жінка з вас практична, але дозвольте спитати, якої думки про це пан Демарель. Вона поволі, з безмежною зневагою, знизила плечима і сказала ясно у пана Демареля немає про це думки, в нього є тільки здержливість. І розмова, зійшовшись з високих теорій про кохання, вступила у квітучий сад. Вишуканого соромітництва це була хвилина влучних натяків, коли словами піднімають завіси, як спідниці, хвилини хитрощів мови, вправного і залучкового зухвальства, славного лукавства та речень, то показують оголені образи в завішених виразах, що зводять на очі і на думку раптові видиви того, чого не можна сказати, і дають світським людям якусь витончену таємну любов. Якісь нечисті дотики думок хвильно і чуттєво викликають в уяві всі соромні і жадані таємниці обіймів. Принесли печеню, курібок і перепелів, солодкий горошек і гусячий паштет, а до нього салату з мережевим листом, що лежали цеброваній салатниці, як зелений мох. Вони їли все це неуважно, між іншим цілком захопившись своєю мовою. Вірнувши в любовну купелю, жінки в кінці розійшлися. Пані Демарель з ластивим зухвастом, що нагадувало виклик, а пані Форестє з рівною стриманістю, чесністю в тоні, в голосі, в посмішці, усій поставі, що своєю скромністю ще дужче підкреслювала її сміливі слова. Форестє розлівся на подушках, сміявся, пив, Їв без перестанку і прикидав часом таке грубе і цинічне слівце, що дами вражені формою і для формі ніяковіли на 2-3 секунди. Пустивши якогось масивного дотипа, він додавав. «Чудово, діти мої, якщо й далі так триватиме, то наробите дурниць». Подали десерт, потім каву і лікери лили в голови ще важчого і гарячішого хвилювання. Пані Демарель, які заявила перед обідом, була п'яна і визнавала це по-жіночому весело, балакучо і граційно, прикидаючись навті гостям ще п'янішою, ніж насправді була. Пані Форестє вже мовчала. Може, з обмеженістю і дюрга, почуваючи себе надто збудженим та боючись схибити, теж дуже вправно себе стримував. Закурили, і Форестє зненацько закашлявся. Страшений напад кашлю рвав його горло. Обличчя йому почервоніло. Він задихався, притискаючи до рота серветку. А коли напад минув, обурено пробурчав. Не про мене ці забави. Яке безглуздя. Увесь настрій його зник. Від невідступної думки про страшну недугу. «Ходімо додому», – сказав він. Пані Демарель подзвонила прислужника і запитала рахунок. Його негайно подали – вона спробувала читати, але цифри крутились їй перед очима, і вона передала папірця Дюра. Слухайте, платіть за мене, я нічого не бачу, п'яна дуже, і кинула йому до рук гаманця. Разом винесло 130 франків. Дюра переглянув і перевірив рахунок. Потім дав дві кредитки, взяв решту і спитав тихо, скільки лишити на чарку? Скільки хочете, не знаю. Він поклав на тарілку п'ять франків і віддав молодій жінці гаманця. Дозвольте провести вас? спитав він. Дуже прошу, я не годна потрапити додому. Попрощавшись із подружям Форестіє, Дюра опинився на самоті з пані Дамарель у кареті. Він почував її близько коло себе, замкнуно разом з ним у чорній скрині, яку коли-неколи освітлювали зненацька газові ріжки з пішоходів. Почував крізь рукав теплі її плеча і не знав, що сказати. Зовсім не казав, бо владне бажання схопити її в обійми перелізувало його розум. Якщо зважусь, що вона тоді? думав він. Спогад про соромцтва за обідом говорені підбадьорюва його, а острах перед скандалом стримував. Вона теж мовчала, нерухомо відхилившись у своєму кутку. Він подумав би, що вона спить якби очі її не блищали, раз у раз, коли промінь світла попадав у карету. Що вона думає? Він добре тямив, що говорити можна, що слова, одно слово, урвавши тишу, може зіпсувати все, але сміливості йому бракувало, сміливості на раптовий і грубий вчинок. Зненацька вона повернула ногою, від цього ледве примітного руху Короткого нервового руху, нетерплячки, а може і поклику, його дрожем прийняло з голови до ніг. Він обернувся вмить і кинувся на неї, шукаючи устами рота і руками голого тіла. Вона скрикнула, тихо скрикнула, хотіла схопитися, пручатися, відіпхнути його. Потім здалася, немов сили її не стало далі опиратися. Але карета незабаром спинилась, коло будинку, де вона жила. І Дюра від здивування не міг дібрати жагучих слів, щоб подякувати їй, благословити її та висловити свою любов. Тим часом вона не підводилась, навіть не ворушилася, приголомшила над тим, що сталося. Тоді він, боячись, щоб візник чого не подумав, вийшов перший і подав їй руку. Нарешті вона вийшла, хитаючись мовчки. Він подзвонив і, коли двері розчинилися, спитав. Тремтяче. «Коли ми побачимось?» Вона шепнула так тихо, що він на розібрав. «Приходьте завтра снідати!» І зникла в темній передпокої, пустивши важкі двері, що грюкнули, як гармата. Він дав візникові стосу і пішов просто швидким, переможним кроком, почуваючи в серці повінь радості. Так він здобув нарешті одну, саміжню жінку, світську жінку – і справжнього світу, парижського світу, як же легко і несподівано це сталося. Досі він уявляв, що захопити і перемогти когось із цих жаданих створінь можна тільки після безконечних турбот, безкрайнього чекання, після вправної облоги чемностями, любовними словами, зітханнями та подарунками. Аж ось з першого разу, з найменшого натиску, Перша, котру він зустрів, віддалася йому так швидко, що він навіть здивувався. Вона була п'яна, думав він, завтра іншої заспіває, матиму ще сліз. Ця думка не покоїла його, потім подумав, тим гірше, слова честі, коли взяв її, той й удержу. І в невиразному видаві, де полинули його надії, надії на велич, успіх, славу, гроші і любов, він побачив вервечки елегантних, багатих, могутніх жінок, що, мов ті статистки, в якомусь театральному апофеозі, посміхаючись, зникала одна по одній у золотій хмарі, зітканій із його мрій. То ніч його не покоїли сни. Трохи схвильовано, що він другого дня сходами до пані Деморель. Як вона прийме його? А коли зовсім не прийме? Коли заборонила його пускати? Коли розповіла? Та ні, нічого не могла вона розповісти, щоб не виказати всю правду, отже він був господарем становища. Маленька покоївка відчинила двері, виглядала вона, як звичайно, він заспокоївся, ніби чекав, що прислуга буде схвильоване обличчя. Як пані має? спитав він. Гаразд, пане, як завжди, відповіла вона і провела його до вітальні. Він підійшов просто до комина. Щоб поглянути свою зачіску та врання І управляючись перед дзеркалом Краватко побачив у ньому молоду жінку Що дивилася на нього з порога кімнати Він удав, що не бачить її І вони якусь мить роздивлялися одне одного у свічаті Пильнували і стежили себе Перш ніж зійтися віч навіч Він обернувся Вона не ворухнулася, ніби чекала Він кинувся до неї і пробормотів «Як я вас люблю! Як люблю!» Вона оповила його і упала йому на груди. Потім, підвівши голову, припала до нього у довгім поцілункові. Він подумав, «Вийшло куди легше, ніж я гадав. Усе дуже добре йде». І коли уста їхні роз'єдналися, він усміхнувся і мовчав, силкуючись висловити своїм поглядом безмежну любов. Вона теж посміхалася тією усмішкою, якої жінки виявляють своє бажання, згоду і волю віддатися, прошепотіла. Ми самі, Лоріно, я виразили снідати до подруги. Він зітхнув і поцілував її руки. Дякую, я вас божествлю. Тоді вона взяла його під руку, немов дружину, і повела до канапи, де вони сіли поруч. Йому годилося почати цікаву і чарівну розмову, але, не вигадавши нічого, він пробормотів. «Так ви дуже на мене гніваєтесь?» Вона затилила його рота рукою. «Мовчи!» Який час вони сиділи мовчки, не зводячи одне з одного очей, не рознімаючи гарячих пальців. «Як я бажаю вас!» сказав він. Вона повторила. «Мовчи!» За стіною покоївка стукала тарілками. Він підвівся. «Не можу сидіти так близько, голову трачу!» Двері відчинилося. «Накрито, пані!» Він поважно подав господині руки. Вони сиділи за столом навпроти, весь час поглядаючи одне на одного. І посміхалися. Заклопотані тільки собою, оповиті ніжним чаром нового кохання. Не звертали уваги, що їли. Він раптом почув докор ніжки, маленької ніжки, що блукала під столом. Піймав її між свої і щастили стиснув. Покоївка байдуже входила, виходила, приносила і прибирала страви. Так ніби нічого й не помічала Після сніданку Вернулися до вітальні І посідали знову на канапі Він потроху пригортався до неї І хотів обійняти Та вона лагідно відпихала його Обережні ж, можуть зайти Він прошепотів Коли я побачу вас саму Щоб висловити свою любов Вона схилилась до нього І тихенько промовила на вухо Я сама прийду до вас цими днями Він почервонів та у мене, в мене дуже скромно, вона усміхнулась. Дарма, я вас хочу побачити, а не помешкання. Тоді він почав допитуватись, коли вона прийде. Вона призначила день наприкінці того тижня, а він благав прискорити побачення. Бурмотів їй невиразні слова, палко дивився на неї, стискав і крутив її руку з почервонілим, гарячковатим обличчям, перекошеним від бажання. Того пориву з того бажання, що виникає після спільної їжі. Її тішило, що він тав її просить, і вона поволі поступилася день по дню. Та він домагався. Завтра, скажіть, завтра. Вона погодилась з рештою. гаразд, завтра о п'ятій. Він радісно зітхнув, і вони розмовляли далі майже спокійно і так інтимно, ніби зналися вже років з двадцять. Позвонив дзвінок, вони здригнулися і миші розсунулись. Вона шептала «Це певна Лоріна». Дівчинка увійшла, спинилась дивовано, потім підбігла до дюра, плескаючи в захваті, що бачить його і скрикнула «А, любий друг!». Пані Демарель засміялася «Любий друг, Лоріна, охрестила вас, це дуже гарне прийтарське прізвище для вас, я теж вас зватиму «Любим другом». Він узяв дівчинку на руки і мусив гратися з нею всі ігри, яких її навчив. За двадцять третє він попрощався і вирушив до редакції. Та на сходах крізь непрочинені двері ще раз шепнув – завтра о п'ятій. Молода жінка відповіла – так, і посміхнулася, і зникла. Кінчивши газетну роботу, він став думати, як упорядкувати свою кімнату до зустрічі з коханою та приховати це обоство помешкання. Йому спало на думку прикрасити стіни японським безділям. І він купив за 5 франків цілу колекцію малюнків, маленьких віял і рамок, та прикрив ними найпомітніші плями на шпалерах. На шибки повісив прозорі образки, де змальовано річкові кораблі, птахів на червоному небі, барвистих паній на балконах та гурти маленьких чорних чоловіків серед снігових долин. Кімната його, де місце було тільки спати та сісти, незабаром стала схожа на розмальований паперовий ліхтар. Враження було, на його думку, задовільне, і він цілий вечір ліпив до стелі птахів, вирізних із кольорових аркушів, що в нього лишалися. Потім заснув, заколисаний свистками потягів. Другого дня він рано повернувся з роботи додому з пакунками тістечок та пляшкою мадери. Купленою в бакалії. Мусив ще раз вийти, щоб прибрати пару тарілок та шклянок і розставити своє частування на туалетному столі, застеливши брудну дошку серветкою, а миску і глечика для води сховати під столом. Потім став чекати. Вона прийшла о п'ятій з чвертю і скрикнула зачарована барвистою рябезною малюнків. «Як у вас гарно!» «Тільки багатько люду на сходах». Він обійняв її і пристрасно поцілував її крізь вуаль волосся між чолом і капелюшком. Через півтори години він одвіз її до візичної біржі на Римській вулиці, посадивши в карету і шепнув «Вівторок, у той самий час». Вона сказала «В той самий час, вівторок». Було вже темно, і вона притягла його голову крізь двері і поцілувала його в уста а коли візник удар в коня, крикнула «Прощайте, любий, друже!» І стара карета, запряжена білою шкапиною, покотилася по вулиці. Три тижні дюра приймав отак пані Дамарель, що два-три дні, коли вранці, коли ввечері. Якось чекаючи її по обіді, він почув на сходах галас і підійшов до дверей. Ревіла дитина, обурений чоловічий голос крикнув «А чого там заводить отебе стря?» І жіночий розпачливий голос відповів верескливо «Та це ж та шлюха, що до журналіста бігає, звалила Ніколя на сходах, повелазило їй, що й дитини не бачить». Дюра спантеличено відступився, бо почув шелест спідниць та хапливі кроки на сходах, поверхом нижче. Забаром у двері, що він допіру причинив, постукали, він одімкнув і до кімнати вбігла затихана, безцямна пані Демарель. «Ти чув?» – ледве вимовила вона. Він прикинувся, що нічого не знає. «Ні, а що? Як вони лаяли мене?» «Хто саме?» «Мерзота, що живе знизу!» «Та ні, що трапилось? Кажи!» Вона заридала і не могла говорити. Він мусив зняти з неї капелюшка, розшнурувати її, покласти на ліжко і змочити її скроні. Вона захлиналася, потім заспокоївшись трохи, Зайнялася гнівом і образою. Хотіла, щоб він зразу ж пішов униз. Налупцював їх, повбивав. Він казав, та це ж розбійники, мужва, подумай, що може діти до суду. Тебе пізнають, заарештують, загублять. На таких не варт зважати. Її вже інша думка клопотала. Що ж нам тепер робити? Я сюди більше не прийду. Він відповів, дуже просто, я виберусь. Так, але це довго, — прошепотіла вона. Потім раптом добрала способу і промовила зразу прояснивши: «Ні, слухай, я вже вигадала. Здайся на мене і ні про що не думай. Завтра вранці пришлю тобі синього паперця». Синіми паперцями вона звала закриті телеграми, що приходили в Парижі. Вона вже всміхалася, захоплена своєю вигадкою, але викривати її не хотіла і безтямно його пестила. А проте дуже хвилювалась, коли вийшла на сходи, і що сили спиралася на руку коханцеві, бо ноги її зовсім не підгиналися. Вони не перестріли нікого. Встав він пізно. І другого дня об 11 годині був ще в ліжку, коли листоноша приніс обіцяного синього папірця. Дюра розліпив його і прочитав. «Побачення сьогодні о 5-й на Константинопольській вулиці» 127. Спитаєш помешкання, що найняла пані Дюра. Кло цілує тебе. Рівно о п'ятій він зайшов до великого меблевого дому і запитав у швейцара: "Тут найняла помешкання пані Дюра?" "Тут, пане. Проведіть мене, будь ласка." Швейцар, що звик, мабуть, до делікатних ситуацій, де треба було обережним, глянув йому у вічі і спитав: Вибираючи з низки ключа Ви ж пан Дюра? Звичайно І удімкнув маленьке попмешкання З двох кімнат на першому поверсі Проти швейцарської У вітальній обклеєні новенькими Барвистими шпалерами Були меблі червоного дерева оббиті зеленим репсом З жовтим малюнком Та лихеньким килимом у квітки Такий тонкий, що ногою чути Було під ним підлогу Спальня була така манісінька, що ліжко відбирало у ній три чверті місця. Воно стояло у глибині кімнати, від стіни до стіни. Велике ліжко мебльованого дому, прикрите синіми важкими, теж репсовими завісами і застелене пуховою ковтрою з червоного шовку, де темніли непевні плями. Дюра занепокоївся і подумав невдоволено. Це помешкання коштуватиме мені грошей, Чимало. Знову треба буде позичати. Та й дурницю ж вона вчинила. Двері розчинилася. І клотіль влетіла, як вихор. Зашелестівши сукнею, простягаючи руки, вона була захоплена. «Гарно, скажи, гарно! І сходами не треба ходити. Зразу над вулицею, на першому поверсі, можна влізати і вилізати у вікно. А швейцар навіть не бачитиме. Як же ми любитимемось тут?» Він холодно поцілував її, не бажаючи висловити питання, що крутилося йому на язиці. Вона поклала великий пакунок на столик посеред кімнати, розв'язала його і витягла мило, пляшку Любинської води, губку, скриньку з прищепками, гачок для черевиків та маленькі щепці, завиті кучері на чолі, що раз у раз у неї розплітались. І гралась у входини, весело вибираючи місце на кожну річ, казала, висовуючи шухляди. Треба трохи білизни принести, щоб передягнутися можна було при нагоді. Дуже зручно буде, якщо випадково дощ на вулиці застане, приходитиму сюди сушитися. Кожне матиме свого ключа, а ще один, крім того, що у швейцара, на той випадок, якщо забудемо свої. Я наняла на три місяці на твоє ім'я». Бо свого, звісно, не можу назвати Тоді він спитав Скажи мені, коли треба платити Вона просто відповіла Вже заплачено, мій любий Так я тобі винен, провадив він Та ні, котику, тебе це не обходить Це моя маленька примха Він ніби обурився О, в жодному разі, ніколи не дозволю Вона почала умовляти його Поклавши йому руки на плечі «Прошу тебе, Жорже, мені так хочеться, щоб наше гніздечко належало мені, тільки мені. Хіба це ображає тебе? Чому? Я хочу принести в дарунок це нашому коханню. Скажи, що ти згоден. Жоржику, скажи, що згоден». Вона благала його поглядом, устами, всією істотою. Він дав себе просити, відмовлявся роздратовано, потім згодився, вважаючи, що вона, власне, має рацію. А коли вона пішла, промовив, потираючи руки. І, не дошокуючись у глибинах серця, звідки вирнула йому того дня ця думка. Вона все-таки дуже мила. Через кілька днів одержав ще одного синього папірця, де прочитав. «Сьогодні ввечері приїздить мій чоловік. Після півторамісячної ревізії доведеться розлучитися на тиждень. Яка ж нестерпна мука, любий, твоя коло». Дюра вразило, він зовсім забув, що вона заміжня. Хотілося б йому побачити того чоловіка, хоча б раз, хоча б знати, хто він такий. Він терпляче чекав, поки поїде дружина, але пробув у фолі борже два вечори, що кінчалися у рашелі. Потім уранці знову прийшла телеграма з чотирьох слів сьогодні о п'ятій. Кло. Обоє прийшли на побачення передчасно. Вона кинулася його обійми з нестримним поривом кохання і пристрасно поцілувала його все обличчя, потім сказала Якщо хочеш, коли не любимось, поведи мене десь пообідати, сьогодні я вільна. Місяць ще тільки починався, платню він забрав багато вперед і жив з дня на день дрібними позичками, але якраз у нього випадково були гроші, він був доволений, що може щось на неї витарити, і відповів «Гаразд, моя Люба, де хочеш?» Близько сьомої години вони вийшли на крайній бульвар. Вона міцно на нього сперлась і шепотіла йому на вухо. «Якби ти знав, як мені приємно ходити з тобою під руку, як люблю почувати тебе коло себе!» Він спитав, «Хочеш, ходімо до Латуйлія?» Вона відповіла, «О, ні, там надто шиковно, мені хочеться чогось цікавого, простого» якої-небудь пивниці, де ходять службовці та робітники. Страх – люблю шинки. О, якби можна було би поїхати за місто. Він не знав нічого відповідного в цьому кварталі. І вони блукали бульваром, аж поки знайшли нарешті до якоїсь винарні, не давали їй обідати. О вікно вона побачила двох дівчаток, без капелюшків, що сиділи коло столу з двома військовими. В кінці довгої вузької кімнати – Обідало троє візників, а якийсь тип невиразної професії, розсівшись на сільці і застромивши руку за пасок на штанах, курив люльку. Куцина на ньому нагадувала собою музей плям, А знадутих, як черева кишень, стирчали шийки від пляшки, Окраєць хліба, загорнутий в газету, пакунок та шматок мозузки, волосся мав густе, кучеряве, розкудовчене, аж сіре від пруду. Кашкет валявся долі під сільце. Поява чепурно убраної дами справила сенсацію. Парочки переставали шепотітися, візники припинили суперечку, а тип вийняв з рота люльку, плюнув на підлогу та й собі повернув голову. Пані Деморель прошепотіла дуже мило, нам буде дуже-дуже гарно. Другий раз я вберуся робітницею і без вагань та огиди сіла до дерев'яного столу. Що блищав від масноти, вимитий розлитими напоями Та витертий на швидку серветкою Дюра трохи ніякого, трохи соромливо шукав Де б повізти циліндра Не знайшовши вішалки, поклав капелюха на стілець Їли вони баранячу ногу і печені з салатом Клотільда приказувала, страх люблю такі страви Канальські в мене смаки Мені тут веселіше, як у англійському кафе Потім сказала, коли ти вже хочеш мені втіху зробити, то приведи мене на бал у шинок. Я знаю, тут один дуже цікавий, недалеко звідси, біла королева, зветься. Дюра здивовано спитав, хто ж тебе туди водив? Він оглянув на неї і побачив, що вона почервоніла і трохи схилювалася. Ніби це раптове запитання розбудило в ній делікатний спогад після короткого вагання, що його в жінок важко і постерегти, вона відповіла. Один приятель потім помовчаше додала. Він помер і опустила очі, справді засумувавши. Адюра вперше подумав, що нічого не знає про минуле життя цієї жінки. Певна річ, вона мала вже коханців, але яких? З якого світу? Невиразні ревнощі якось ворожістю прокидалися у ньому проти неї ворожість до всього, що він не знав, до всього, що не належало йому в її серці і житті. Він дивився на неї, дратуючись від таємниці, замкненої в її гарненькій, мовчасній голові, що з жалем думала, може й зараз навіть про іншого, про інших. І як би хотілося йому зазирнути в той спогад, покоперсатися в ньому і про все дізнатися. «Усе знати?» – вона знову спитала – Поведеш мене до білої королеви? Це буде справжнє свято, Він подумав. Чиба, що там минули, Дурний, коли про це думаю. І посміхнувшись, відповів, А, безперечно, Люба. На вулиці вона промовила тихенько Тим таємничим тоном, Яким роблять признання. Я не зважувалась досі Просити тебе про це, Але ти не уявляєш, Як я люблю хлоп'ячі пустощі В тих місцях, де жінкам Невільно ходити. Коли буде карнавал, переберуся учнем. Я страшенно втішна в цьому вбранні. Коли вони зайшли до танцювальної зали, Вона злякано і вдоволено притиснулася до нього. Захоплено, поглядаючи на повій та сутенерій. І в ряди годи, коли бачила поважного І нерухомого поліцая, казала, Ніби заспокоюючи себе, Про всякий випадок, От солідний дядько, за чверть годин їй уже це все увірилось, і він провів її додому. З того часу почалися походеньки по непевних місцях, де гуляє народ. І Дюра побачив у своїй коханці пристрасний нахил до безжурної, богемної плуканини. На побачення вона приходила в полотняній сукні. Та чипці, як театральна покоївка, і, незважаючи на легантну і навмисну простоту свого обрання, надівала Брильянтові каблучки, обручки та сережки, відповідаючи, коли він благав скинути їх таким доводом. Та всі подумають, що це рейнські камінці. Вона вважала, що передягатися чудово, хоч насправді ховалася, як ті струси, і ходила в такій одежі по найгірших притулках. Хотіла, щоб підіра прибрався робітником, та він відмовлявся і лишався. Пристойному костюмі бульварника навіть циліндра не перемінив на м'який ветровий капелюх. Вона засміялася таким міркуванням, подумують, що я покоївка, а ти, мій коханець із вищого світу, і ця комедія здавалася їй чарівною. Так вони заходили до простонародних шинків і сідали в кінці закуреної комірки на кривих стільцях коло старого дерев'яного столу. Кімнату повивала хмара гіркого диму. Де чути було дух смаженої в обід риби, горланили чоловіки в блузах, попиваючи з чарок, а прислужник зачудовано роздивлявся на чудну пару, подаючи їм вишнівку. Вона тремтіла від страху та захоплення і поволі пила червоний сік, поглядаючи навколо стурбованим і запальним оком. Кожна вишня нагадувала їй про злочин, кожна крапля. Палючого припеченого напою давала їй гостру втіху, радість злодійської забороненої насолоди. Потім казала тихо «Ходімо». І вони виходили. Вона жваво схиляла голову. Дрівним кроком, кроком актриси, що сходила зі сцени. Йшла між пицями. Ті з першими сліктями на столи поглядали на неї підозріливо і невдоволено. А на вулиці глибоко зітхала. Немов уникнула зараз страшної небезпеки, іноді, здригаючись, питала в дюра, коли б мене образили там, що б ти робив? Він хвостиво відповідав, обороняв би тебе, чорти бери. І вона щасливо стискала його руку, може, навіть невиразно бажаючи, щоб її було ображено і боронено, щоб чоловіки, щоби такі чоловіки билися за неї, з її коханцем. Але ці походеньки, що відбувалися двічі й тричі на тиждень, починали обридати Діра. Та з якого часу до того ж йому було важко рожитися на 10 франків, щоб платити за карету і страви. Жив він тепер дуже зледенно, зледеніше навіть, ніж коли служив на залізниці, бо першим місяцем газетярства витрачав широко, без ліку, маючи повну надію, що завтра здобуде великі кошти – і вичерпав усі свої джерела і усі способи дістати грошей. Найпростіший спосіб брати з каси дуже швидко було використано, і він завинив уже редакції чотирихмісячну платню. Ще 600 франків відрядного. Завинив крім того 100 франків Форестіє, 300 франків Жакові і Рівалю, що позичив охоче, і набрався досить дрібних непомітних боргів, по двадцять франків та по сто су. Сен-Потен, що з ним радився, де дістати ще сто франків, не міг нічого придумати, хоча був дуже вигадливий, і дюра впадав у розпач від злиднів, що дошкуляли тепер, бо мав більше потреб. На всіх він почував гнів і постійне роздратування, що виявлялося при всякій нагоді і через різні дрібниці. Часом питав сам себе, як умудрився Витрати за місяць одну тисячу франків Без ніяких розкошів та забаганок І переконався, що поснідати за вісім франків Та пообідати десь у великому кафе на бульварі За двадцять уже становить ціли луї А коли додати сюди десять франків – кишенькових грошей Тих грошей, що пливуть не знати куди То разом буде тридцять франків Отож, з тридцяти франків щодня набігає в кінці місяця 900. А він не лічив Ще видатків на одежу, взуття, білизну, прання тощо Отже, 14 грудня він опинився без грошей І без надії їх здобути Він зробив так, як часто робив колись Не снідав і цілий день пильно і сердито працював у редакції Коло четвертої години одержав синього папірця від коханки Хочеш пообідати в купі? Потім поблукаємо А Він відповів Обідати неможливо. Потім подумав, що без злутош відмовлятися від приємних хвилин, що вона йому може дати, і додав, але чекаю тебе о дев'ятій у нашому помешканні. Послав цедулку кур'єром, щоб не витрачатися на телеграму, і почав міркувати, як же все-таки ржитися на вечерю. О сьомій годині він ще нічого не вигадав, а живіт його судомило від страшного голоду, тоді зважився на розпачливий спосіб Почекав, поки розійдеться один по одному всі робітники І лишився сам, голосно подзвонив Увійшов швейцар, що контору Дюра нервово попорпався в кишенях і сказав хапливо Чи бачите, Фокуле, забув у гаманця, Я маю їхати обідати до Люксембурзького саду Позичите мені п'ятдесят су на візника Швейцар добув жилета, три франки і спитав «Панові дюра більше не треба?» «Ні, ні, досить! Дуже дякую!» І схопивши білі монети, дюра збіг по сходах та пішов обідати в шинок, де рятувався під час злиднів. О дев'ятій годині він чекав коханку біля комина у невеликій вітальні. Вона прийшла дуже жвава, дуже весела, збуджена холодним вуличним повітрям. «Хочеш?» – сказала вона. «Підемо спочатку гуляти!» Потім вернемо сюди об одинадцятій, розкіш, як гарно на дворі. Він пробурчав нащо ходити і тут добре. Вона провадила, не скидаючи капелюха, коли б ти знав, як місяць чудово світить, просто втіха погуляти такого вечора. Може бути, але гуляти мені не хочеться. Він злостиво глипнув. Клотільда була здивована і ображена. Що тобі? спитала вона, що означає цей тон. Мені хочеться погуляти. Не знаю, чому ти гніваєшся. Він розпачливо підвівся. Не гніваюсь, просто обридло. Вона була з тих, кого опір дратує, а невічливість обурює, сказала зневажливо з холодним гнівом. Я не звикла, щоб зі мною так розмовляли. Тоді сама піду. Прощавай. Він зрозумів, що тут не жарт, кинувся до неї, взяв її за руку і прошепотів, цілуючи «Прости мене, Люба, прости, я дуже нервовий сьогодні, дуже дратівливий, бо неприємності в мене, турботи, знаєш, діла». Вона відповіла трохи м'якше, але ще не заспокоївшись. «Мене це не обходить, я не хочу, щоб ви зганяли на мені злість». Він обійняв її і повів до канапи. «Слухай, Ясочко, я зовсім не хотів тебе образити, не думай навіть про те, що казав». Присилував їй сісти І сам став перед нею навколішки Простила мене, скажи, що простила Вона холодно прошепотіла Хай тільки годі вже І підвівшись додала Тепер ходімо гуляти Він став навколішки Оповивши її ноги і шепотів Прошу тебе лишимось Благаю тебе, зроби ради мене Так хочеться побути цей вечір з тобою Самому, тут, коло вогню Скажи так, благаю тебе, скажи так вона виразно і суворо відповіла, «Ні, хочу гуляти, і твоїм примхам не поступлюсь!» Він обстоював, «Благаю тебе, в мене є причина, серйозна причина!» Вона знову сказала, «Ні, а коли ж не хочеш іти зі мною, сама піду, прощавай!» Вона випручилась і підійшла до дверей. Він підбіг і знову обіняв її, «Слухай, Кло, моя маленька Кло, слухай, поступися мені!» Вона мовчки хитала головою і, ухиляючись від поцілунків, визволась із обіймів, щоб піти. Він бурмотів. «Кло, моя маленька кло, є причина!» Вона спинилась і глянула йому в вічі. «Неправда! Яка?» Він почервонів, не знаючи, що сказати. І вона обурено сказала. «Сам же бачиш, що неправда! Негідник!» І гнівно вирвалась зі слізьми на очах. Він знову схопив її за плечі і в розпуці ладний до всього признався, аби уникнути розриву, розпачливо промовив. «Та в мене ні шага нема, от що!» Вона раптом спинилась і перепитала, зазираючи йому в вічі, щоб прочитати правду. «Що ти кажеш?» – він почервонів до волосся. «Кажу, що ні шага нема, розумієш? Ні франка, ні півфранка. Нема чим платити за чарку самородівки, кафе, де ми підемо». Ти придумаєш мені казати ганебні речі, не міг я йти з тобою, а потім уже коло столу спокійно признатися, що не можу платити». Вона вже дивилась йому в вічі. Так, це правда, правда? Він вивернув в одну мить усі свої кишені в штанях, в жилеті, на піджатці і пробурмотів. Ну, задоволена тепер. Зненацька вона простягнула руку при страсному пориві і кинулась йому на шию. «О, мій бідненький, бідненький, коли б я знала, була, я вже ж так сталося!» Посадивши його, сама сіла йому на коліна, оповела руками йому шию, поцілувала раз у раз, поцілуючи його в уста очі, примусила розповісти, звідки таке нещастя взялось. Він вигадав зворушливу історію. Йому треба було допомогти батькові, що вскрут утрапив. Дав йому не тільки всі свої заощадження, а й напозичався чимало. Він додав, «Найменше з півроку голдуватиму, бо всі кошти вичерпав. Дарма, в житті буває всякого, гроші, зрештою, не варті клопоту». Вона шепнула йому на вухо, «Я позичу тобі, хочеш?» Він гордо відповів, «Ти дуже люба, Ясочко, але не говоримо про це, прошу тебе, ти ображаєш мене». Вона замовкла, потім стиснула його руку і прошепотіла, «Ти й не знаєш, як я тебе люблю». Це був один з найкращих вечорів їхнього кохання. Збираючись йти, вона сказала усміхаючись, «Ех, як приємно бути у твоєму становищі, знайти десь у кишені забуту монету, що залізла в підбивку». Він щиро відповів, «Ага, звичайно». Додому вона хотіла йти пішки, через те, що місяць чудовий, і весь час на нього захопливо дивилась. Стояла холодна і ясна ніч на початку зими». Ясний мороз підганяв перехожих і кони. За каблуки дзвонили по пішоходах. Прощаючись вона спитала. Хочеш, побачимось завтра? Безперечно. У той самий час? У той самий. Прощай, любенький. І ніжно поцілувала. Додому він йшов швиденько, міркуючи, що починати завтра, щоб зарадити справі. Відімкнувши двері до кімнати, понишпорив у жилетці кишені шукаючи сірники, і спинився від дива, що почув під пучками монету. Зазвітивши світло, схопив ту монету, щоб роздивитися. Золотий! Подумав, що з божеволів. Крутив її в руці, міркуючи, з якого дива опинилися там гроші. Не з неба ж вони в його кишеню впали. Потім відразу догадався і спалахнув благородним гнівом. Коханка справді казала йому про гроші, які добре знайти в скруті за підбивкою. Це ж вона подала йому цю милостиню, Якийсь сором, він побожився. Ну прийдеш вона позавтра, покажу я їй. І ліг спати, хвилюючись від гніву та приниження. Прокинувся пізно, голодний. Хотів знову заснути, щоб устати лише у другій. Потім подумав, це не допоможе мені, треба ж нарешті гроші роздобути. І пішов сподіваючись, що на вулиці щось добере. Не добрав він нічого, але коло кожного ресторану йому рот сповнювала холодна слина. О 12-й знову-таки нічого не вигадавши, раптом зважився. Чиба, поснідую на клотільдяні гроші. Це ж не перешкодить мені завтра віддати їх. Отож він поснідав у пивниці за 2,5 франки. У редакції він віддав ще 3 франки швейцарові. «Маєте, фукера, ось гроші, що вчора позичили мені на візника». Працював він до сьомої, потім пішов обідати і знову взяв три франки з тих грошей. Дві шклянки пива ввечері піднесла його денні видатки до 9 франків – 30 сантимів. Але ж не міг він за добу понести свого кредиту або знайти нові джерела. І другого дня позичив ще 6 франків – 50 із тих 20 франків, що мусив вітати ввечері. Отже, прийшов на призначене побачення з 4 франками, 20 сантимами у кишені. Настрій у нього був, як у скаженого собаки, і він намірився відразу викласти все на простець. Він скаже коханці, знаєш, а я знайшов 20 франків, що ти поклала мені тоді в кишеню. Не віддаю їх тобі сьогодні, тому що становище моє не змінилося, та й часу клопотатися грошовою справою не було» але віддам першого ж разу, коли ми побачимось. Вона прийшла ніжна, ласкава, побоюючись, як він зустріне її, і місно поцілувала його, щоб уникнути розмови в першу хвилину. Він і собі подумав, матиму ще час торкнутися цієї справи, почекаю нагоди. Нагоди не дочекався і нічого не сказав, незважаючись підступити до такої делікатної теми. Вона вже не згадувала за прогулянку і була з ним чарівна. Розійшлися вони опівночі, півночі, призначивши побачення аж у середу на тому тижні, бо пані Демарель мала кілька запрошень на обіди. Другого дня, коли платив за сніданок і шукав чотири монети, що мали в нього лишитися, Дюруа знайшов п'ять. З них одну золоту. Спочатку він подумав, що вчора через недогляд дали золотою зрештою. Потім зрозумів, і серце його принижено затремтіло від цієї настирливої милостині. і Як шкодував він, що змовчав, коли б сказав різко, цього б не було. Чотири дні уперто і марно бився він, щоб прожитися на п'ять луї. Та й другого, хлотільдиного золотого проїв. Вона примудрилася, хоч і він і сказав їй обурено, «Знаєш, покинь свої жарти, бо я гніватимусь». На першому ж побаченні знову втратила йому 20 франків у кошені в штани. Знайшовши їх, він закляк – сто чортів – і переклав гроші в жилет, щоб мати їх на похваті, бо в нього не видалось інсентима. Сумління своє заспокоїв таким міркуванням – «Віддам їй усе зразу, зрештою це ж тільки позичені гроші». Нарешті касир у редакції згодився – після його розпачливих прохань видавати йому по 5 франків щодня. Цього якраз ставало йому на їжу, але замало було б, щоб повернути 60 франків. А коли Клотільду знову взяла жадоба на вночішні походеньки по непевних парижських притулках, він перестав зрештою надміру дратуватися, коли після тих блукань знаходив золотого десь у кишені, одного разу навіть у черевику, другого – у футлярі від годинника. Якщо у неї були бажання, яких він не міг уволити, то чи ж не природно, що вона сама за них платить, аби від них не відмовлятися. До того ж, він провадив рахунок її грошей, сподіваючись колись віддати. Якось увечері вона сказала, «Знаєш, я ніколи не була у фолі баржет. Поведеш мене?» Він вагався, боючись здибатись із Решелою, але подумав, та не жонатий же я врешті-решт. Коли ж побачить мене, то зрозуміє, в чому річ. І не забалакає. До того ж, візьмемо ложу. Ще одна причина схилити його до згоди. При цій оказії дуже легко було дістати для пані Деморей ложу задурно. І таким способом трохи віддячити їй. Спочатку він покинув клутільду в кареті. І по квитка пішов сам, щоб вона не знала, як його одержано. Потім забрав її. І вона прийшла повз контролерів, що їм уклонилися. У фоє було повнісінько, вони насилу прийшли крізь натовп чоловіків та жінок. Нарешті добилися до ложі і сіли в ній між безмовними портерами та галасливою гальоркою. Але пані Домарель не дивилася на сцену і пильно спостерігала повій, що проходили за її спиною, і раз у раз на них озиралася з бажанням доторкнутися до них помазати їм курсаж, щоки та волосся, щоб дізнатися, як же ці істоти створені. Зненацька промовила. «Он там та повна чорнявка весь час на нас поглядає. Навіть здавалося, що вона хоче заговорити. Бачив її?» Він відповів. «Ні, ти, певно, помилилася?» Але теж уже давно її примітив. Це Рішель блукала коло них з нівом в очах та обуреними словами на язиці». Дюра зіткнувся, бо із нею в натопі, і вона тихенько сказала йому «Добрий день», та підмогнула, розумію, мовляв, але він на це заграбання не відповів. Щоб не побачила коханка, і прийшов холодно, піднісши чоло і зневажливо стиснувши губи. Повія, вже дратуючись від несвідомих грянущів, пішла слідом, знову зіткнулася із ним і промовила голосніше «Добрий день, Жорже!» Він знову нічого не відповів. Тоді вона завзялася, щоб він конче пізнав її. І привіталася, походжала весь час за лоджію, чекаючи сприятливої хвилини. Побачивши, що пані Демарель дивиться на неї, вона торкнулася дюра пальцем до плеча. «Добрий день, якся маєш?» Але він не обернувся. Вона провадила. «Ну, чи не оглухнув ти після четверга?» Він нічого не відповів. Прибравши зневажливого вигляду, щоб не скомпрометувати себе навіть розмовою з повією. Вона засміялася, гнівно засміялась, і сказала: Так ти ще й німий. Чи не пані отця тобі язика одкусила? Він гнівно обернувся і обурено промовив, як ви маєте право розмовляти, ідіть собі, а то звелю затримати вас. Тоді очі її спалахнули, грути заколихалися, і вона крикнула Аа! От воно що, ах ти ж пика, коли спиш з жінкою, то хоч вітайся ж. Це не причина, що ти з другою, так уже й не впізнаєш мене сьогодні. Коли б ти тільки кивнув мені, як я тоді проходила, то дала б тобі спокій. А ти пишно остроїш? Почекай же, я тобі пиху зіб'ю, ти мені й добрий день не сказав, коли побачив. Кричала вона щодово, але пані Демарель розчинилася в лоджі дверей і метнулася у натовп. Безцявно шукаючи виходу Рішель, коли побачила, що вони тікають Переможно гукнула Держіть її, держіть Вона коханця мене вкрала Публіка сміялася Два добродії ради жарту Спіймали втікачку за плечі і потягли Силкуючись поцілувати Але на співдюра Вирвав її силомідь і вивів на вулицю Вона кинулась у карету Що стояла колаганку Він кинувся за нею І коли візник спитав Куди їхати, пане, відповів, куди знаєте. Керета поволі рушила, хитаючись на бруківці. Клотільда затолила обличчя руками і захлиналася від хвилювання, а дюра не тямив, ні що робити, ні що казати. А коли почув, що вона плаче, забув Слухай, Кло, моя маленька Кло, дозволь з'ясувати тобі, це не моя вина. Я знав ту жінку дуже давно, коли тільки приїхав. Вона відразу розтулила лице, і з гнівом закоханої, зрадженої жінки, з шаленим гнівом, що вернув їй мову, зашепотіла швидко і уривчасто. Ох, мерзотник, мерзотник, який же ти покидьок, чи можливо ж, який сором, о боже мій, який сором. Потім, розпалюючи ще більше в міру, як ясніли її думки та напливали слова, казала йому, «Це ти моїми грошима їй платив» а я йому гроші давала, на повію, ой мерзотник. І якусь хвилину вона шукала, здавалося б якоюсь іншого, міцнішого слова, що не давалось їй. Потім зненацька прихрипіла, не плюнути маючи. О, свиня, свиня, свиня, ти моїми грошима їй платив, свиня, свиня. Іншого вигадати не могла і приказувала, свиня, свиня. Раптом Вихилилася у віконце І смикнула візника за рукав «Стійте!» Розчинила двері і вискочила на вулицю Жорж теж хотів злізти Та вона крикнула «Не сходь!» Так голосно, що круг неї Стопились перехожі І Дюра знерухомився, боявся скандалу Тоді витягла з кишені гаманця Пошукала грошей Коло ліхтарика Взяла два з половиною франки І поклала візникову в руку Сказавши тремтячим голосом «Ось!» За вашу працю. Я сама плачу, і відвезіть цього розпусника на вулицю Борсо в Батіньон. Гурт навколо неї весело заворушився. Хтось сказав: Браво, мала! А молодий обідранець, що опинився коло коліс, просунув голову в непричинені двері і верскливо крикнув: Добрий вечір, бібі! І карета рушила далі під загальний регіт.